Ezen az emeleten csak nők laknak. Elmúltam 35, mondta Edith, pedig a 47 től töltötte. Soha nem voltam még ilyen nyomorult állapotban. A nevetését visszhangozták az üres falak. Egy új lakás a depressziót is elmulasztja, tapasztalatból tudom, mosolygott az ingatlan ügynök. Gézának hívták, és ez volt a tizedik lakás, amit Editnek megmutatott. Ekkor az ablak alatt elzakatolt egy villamos, mire a padló és a falak megmozdultak. Erről beszéltem. Ez az ingatlan nem önnek való kedves Edit, Nem értem, miért mindig a legrosszabb lakásokat akarja megnézni. Nincs szükségem fényűzésre, rázta a fejét a nő. Mintha egy dinoszaurusz loholt volna elaladtunk az utcán. Ilyen helyen nem lehet lakni. Magának nem az a dolga, hogy túladjon az ilyeneken is? kérdezte Edit és hátával a falhoz simult de önnek jobbat szánok. Csak nem hagyja nekem. Géza felemelte a mutató ujját. Ennyel, Hiába hívom fel a figyelmét a jobbnál jobb garzonokra, maga csak legyint rájuk, mint ha szándékosan csúfot akarna űzni belőlem. Nem tetszik? Edith lehúnyta a szemét. Egész életemben rossz döntéseket hoztam, suttogta. Erről beszélek én is, mondta Géza, és a reklámszatyorhoz lépett, amit az ajtó mellett hagyott, amikor megérkeztek. Szerencsére nem vagyok rákos, folytatta a nő, ezért minden nap hálát adok az égnek. A hála az én vallásom. Újabb a villamos robogott el az ablak alatt, ismét megmozdult az épület. Edith érezte, hogy remeg a testén a ruha, a lába között a bugyi. Karácsonykor döbbent rá, hogy mit kell tennie. Elhagyja a férjét, rossz hírű környéken olcsó lakást vesz, majd a maradék pénzéből terápiára jár. Akkor erre és a tíz alkalmas évfordulónkra ígyunk, mondta Géza, előhúzott egy ásványvizes üveget a szatyorból. A pile netéveste Megedit. Ez itt egy 45 éves somlói jufark. Amikor készült, maga még gondolat volt. Fúcsra, de csak az utóbbi években kezdett büszke lenni a fenekére. Fiatal lányként észre sem vette, hogy világszínvonalú feneket birtokol. Edit nagyra nőtt, hosszúak voltak a lábai, és ha finoman pucsított, már is úgy érezte, mintha a hátsója az égbe emelkedne. Miközben a villamos a hídon keresztül, Géza és Edit a kapaszkodóról lúgva egymásnak dőltek, és együtt ringatóztak a járművel. Géza is magas volt, a haja őszes, és többnyire olyan boldogan mosolygott, mint aki megütötte a főnyereményt. Lehetek én is az a főnyeremény gondolta Edit? és belenyomta a fenekét, az ülésről feléjük pislogó néni arcába. A néni a fenék elől menekülve az ablakhoz simult, és az elsőhanútáját táját figyelte. Csak néha pillantott hátra, és mivel a helyzet nem változott, Edith feneke nem távolodott, így ő képzeletben újra kimenekült az ablakon. Ott benn, a szigeten van egy szökőkút mondta Géza, és minden második szó után megcsókolta Edith száját. A szökőkút duruzolta a nő. – Ott van bent, látod? – mutatott befelé Géza a híd közepén. – Innen nem lehet látni, de ott van. – Igen, tudom – mondta Edit. Úgy értem, nem maga a szökőkút javította ki magát Géza, hangszorokból jön a zene. – Jól is néznénk ki, ha maga a szökőkút ne uncogott Edit. Hamarosan egy csigavonalban tekeredő cselédlépcsön kaptattak felfele egy lift nélküli ház harmadik emeletére. Egyszer, lihegte Géza, eladtam egy lakást ebben a házban. Egy híres színésznőjét Nagyon kulturált nő volt, egész meglepődtem. A fal már megkopott, a vakolat itt ott hiányzott. A lépcsők szokatlan magassága és a csigavonal miatt fárasztó volt a felfele haladás. És mégis honnan tudtad, hogy színésznő? Kérdezte Edith egy emelettel később. Te kis hamis. A sipolót üdejű Géza megállt, málkasára tette a tenyerét és fújt egy nagyot ez tele volt a a képekkel, meg ezekkel a porno oszkárokkal. Néhány méterről még olyan, mint az eredeti, de aztán közelebb lépve látott, hogy nem egy, hanem két alak van rajta, úgymond akció közben. Az eladó lakásban a lépcsősor legtetején lévő fémajton keresztül lehetett belépni. A tulajdonos ezúttal sem volt jelen, nem élt itt, a kulcsokat az ingatlanosra bízta. A szoba ablakai tűzfalra néztek. Szép ez a tűzfal, mondta elgondolkodva Edit, és kikönyökölt a párkányon. Milyen fehér, mintha frissen festették volna. Géza leporolt egy ott felejtett műanyagszéket, és lehanyatlott rá. Soha nem hoznál ki ilyen helyre, ha nem ragaszkodnál hozzá, mondta majd hosszan köhögött. Mégis kivesz vesz tűzfalra néző lakást? Talán majd én megveszem mosolyogot Edit. Megfordult, és a fenekével szándékosan végig a falat. Ugyan már kacsintott Géza, te nem arra utazol. Valamivel később Edith már Géza ölében ült. Váratlanul eszébe jutott egy hajléktalan, aki a házuk előtt szokott kéregetni. Még télen is ott rostokol a dugik tömött reklámszatyraival, és ha Edith elszaladt mellette, oda valamit, és párás tekintettel néz rá. Ha fentről az elkérő lepillantanak, ő felnéz és elmosolyodik. Miért nem megy már arrébb, kérdezte egyszer Edith férje, és hogy nyomatékot adjon a kérésnek, kiköpött az utcára. Géza ágyékát masszírozva csak most hallotta meg, most értette meg utólag, hogy a hajléktalan mit szokott mondani neki. Soha nem ad nekem egy forintot se, és én mégis úgy szeretem magát.